بسم الله الرحيم والقصاص لا يزمن بقتل القاتلين دا رون دوام التفريد پخبل دي وي تفريع انسان اللنا دا زمان دا پار دوام التفريد پا غمخك باندي مقدمة داوة چه زمان به علاوه واجب چې مماسلتي لکه مماسلت به کومه كاملې کې قاصرې کومه مماسلت نه زمام نشته آسان ده ښه تفریع لنا على ان ما لا مثل له شي د کوم شي مسل نه لا یزمن اصلا بیا اصلا نه له ښا دا سبب ګوزروم اصلا یعنی مقصد دا رچ ان من وجب علی قصاص لغیرې چا باندې چې واجب شو قصاص د غیر د پاره اوپر وګورو یو سره راولګې دو دبل چاچې د نو خاندان نه قتل وکړو نو د دې قاتل د قتل د نه قصاص واجب دي د پاره د ورسو د غبختول چې د هغه اړیو بدله کې قصاص کړي شي هغه قصاص وایي او شه اورا کيده خدای قاتل چې کوم سړی خدای وجل غرب بل سړی راپاسره د قاتل هوجو دا قاتل څه کو اوجو نو یو د دې قاتل ورسا دین د هغه د پاره خو و دې قاتل <سؤال> باندې چې دا قاتلی وجه لري دا قاتل دا قاتل په دې باندې که د هغه ورساو د پاره دی خو هغه دا چانه چې هغه قاتل مر کړه دا هغه د پاره شته نو شبې سي ويشته ځکه وي په دې باندې که و هغه ولا وجل له نه په دې مرسته اوسره کړه دا د وجه نو د ولا روان دي دا پېشته کړ په دو باندې ود ولا واجب او د قصاص سمان عدد د قصاص د پاره مثال څه چې د رولګي او داوی چې دغه ورکی له کغله ای خو خمرسته سره کړی ده ها د د خپل د ورساو د پاره دغه د پاره دی دی وی فاکتلل قاتل اجنبيون ای ورته غړي قاتل قاتل اجنبي قتل کدي قاتل لر اجنبي مطلب څه شو ای څه بره ده پ قاتل القاتل د قاتل یو یو قاتل لو لاګه دې چرته کاتل لیکل نو قاتل په دې باندې به ویلوې اره وځو هو غیر ورثه المقتول هغه ورثه څه نه وکا قاتل نه نو نو پلا یزمنو هاذل اجنبي ند زامن دغه اجنبي لپاره اجل ورثه المقتول او نه تشه ورستي لګاس قصاص ورستي شي عندنا وان كان اگر دې د اجنبي لپاره اجل ورثه هاذل ولگی د کانه ریبل کاچن د نور صاحب د و خدغه د کانه ریګی ولی وذالک لئن القصاص ما غیر التقوم بنفسی زکه دا قصاص یو معنا دا چې ردی خپل پی نفسی قیمت نشته پی نفس یې دی قیمت لا یو قل له مثل الذي مثل معقول الذي حتى تقول چې توای چې ان الاجنبی زای قصاصه اجنبی راو لګی دو او د زای قصاص د کیا بکانہ قصاص د چي چدن کو دا قصاص دو مقتولي چدن غزایکو کو ته مقتولي چدن سکو زایکو ولکه لکانہ پتا دی بوا چيګيني سملاګه چيګيني په د واره دی چدن غمو واجبو لکه چاشي واجبو لري دې ته تفریب المنفی وي سو زلګه تفریب المنفی علکه ته پقټ لخطا کیدا د درد پر قیمت وای سلوخان و انما يتقوم في حق الديه بما لا يمكن المماثله به الا كم قتل خطا و ممارسه تدنه شيغه قتل خطا وجه له دي بګي وژنو دا هم عمدن وژنو مساله ديشته نو مون په نسبولو ديه توولو سوولو له الا يلزم احدار الدم بالكليه الا تبو چې دا دم چې دنه بالکلیه سره شي هدر لنشی ضرورتن ضرور و هاونا دیده که الاجنبیو دا د دیده اجنبی چی ده ما زیع ندی زیع د ده اولیو دا مقتول د پارچش شی بل قتل عدوهم بلکه دا قتل کرده دا غی عدو پاکا انو اعانهم گویا کده دا غسر سکرده مایو اٹک کرده ہوگا تا دابت کبو دا غزه نعم يضمن ذلك ضامن الدقه قاتل اجل اولياء هذا القاتل ده اوليو دي قاتل ده پاره دو صورتنا اما قصاصا و اما ديهتان على حسب ما على حسب ما تحقق اريك ان قصاص خدي ده قاتل چې به یک مرګ کړه خدا غي کړه تاسو لواجه لگا تا نه بس قصاص غرو وجه دي اي دارجم له فریدي تراګه نو بس هي اوپر ده کو ديهت پووالي ديهت پووالي یوته ديهت دی کار ده قبر خوره په قبرو لاګی مثال بطور باریک انا غادي تخو په عکلاو باندې دا فقه مصری بیا د ان لگوري تک م وک لگ و ملک نکاح لا یضمن بالشهاده بعد الدخول دا زدا زنی خبره پدا نه جوړو مال ری پیس لگانا تاس د غلامانو دا نو غلام اثر د رقیت دې کېد اصل د کفر دی شي څو بد او بيزونه دې غلام شته و دا بیرته یو دا د دې دغه د بل دي کې اصول څه د غپلو موندا به څنکي کېد تم دې کې نه جوړان خبره یو سړی شہزادہ جون تیري خمازیدار قایسه خناست قزاوات ته نو دې کې دوکاسان رال دوکاسان رالو قایسه مبارک او چالې من غوي کوم اشهد شہید کوم چې دې سړي د خپل خزر طلاق ته دا اور کړلای خو مزدار جون 13 دې طلاق اور کړل لوکایس په اشاره زاهر ګوري چې وې کټ لا غبل کل خپل پاکستان او اور سره یو بالکل برابر خدای دې دا پر لا طلاق خدای هم په دا کې هغه استه او اعتماد کې هغه په سار په تو باندې چې مې سړي ته راغلو بس شې دې قاضي پیسہ پاس دغه لرست به دایته دغه هغه سلوو میاشتوله لړل یا چې لیل کال درس د قران کې شریک شول چې هو دمس کېږي نا طلاق په سړي طلاق او په هیڅ تنم لاړې یې چې د نا لاړو یې سال پتور یې سلو او درس نارالو کار کړې دا مس اوس پس چل کی کی category دا فن کې دا یی چې د شینن ګړې بریګه نه اوس پس چل کیږي اوس پس چل کیږي یاره اوس پس چل کیږي وېدا کا چل وکیږي یاره دا چل رکیږي کته ګور اوس واملک نکاحه وامل کی نکاحی چې دے لا یضمنو بالشهادت بیت طلاق بعد قلتفریعن ثالث لنا دا زمون درېم تفریدا الا ان ما له مثل له لا چې د کوم شي مثال نه دا یو زمان چې یا لایزم نو یعنی اذا شهدا الرجلان بانه طلق امراته بعد الدخول فحكم القاضي عليه باداء المهر چاله مہر ورکه 4000 روپې او تطریق اذا شهره دي نه شي ها سوم رجا شاهدان پس د درس کولو پس د چلي سره کال نه اجتماع حضرت نو په عندنا زمو پر باندې لایزم نه لزوج شيان پس د دې سالو میاشتو در ارزټی کړ دي دغه زامن د خونده دس چشی امنا دی ولی لی اندال محرہ کارا واجب بنا لی زکر دا ماہو پتہ واجب شو پس سارا دخول بسبب دخول دخول ای کڑے اولا گی دو سواون کارا تولا قها اولا کتلاقی ورکڑی کنی ورکڑی کنی ورکڑی کنی خوچی دخول کلوشن محر نو نپما اطلب علی شیان دی دو غواحال په د باره سه شی نه ده زکړې پیسه خو باولوي الا الا استمتاعه بالمراه صرف دا یو شی په جنډن دا دیواله حالات کړې چې اوس د دې مطلب دا چې مخ کې اگر دی خپله پيدا غاستې شو دا وتی کوله خپل سړي د بزرګینو په لاره اوس غلشته او هو الی يعبر ببلک النکاح د دې نه په دې مطلب کې سره تعبیر د دې چې تم و خیر ده اس خدا دې مغرګ نه کوي چې یا وته زمونږه چې امره به مونږ خیر ته زمغه امره وتی کایله کو خو خدای دې غر کدا خو ناروا دي نه جایز دي اوس دا ماسه کوي چې ورته ځل نه دی غانو ار څو باندې ځو ساتريونو ګرځوي ګر اوګره ولې سلو مستند د نیمیو لیست دي ولې لا موماسره په وزعي په وزن اخر نو موماسره په وزعي په وزعي شته دا په نه دالګه په شريعه حرام خدایم غارکږي غار مشیرګا داسې د انګريزان قانون دي چې تاسو په خضراسو چا دي تاسو په خضراسو چا اته په دې کې ورونه دي په تا کې ورونه دي کوفر کان اسلام قانون دي امه ماسره د وزعي په ولا موماسره <تصاف> د بل چې په سيدي پېسي ورګي ګره وزعي ولا دا کړې دغه پېسي ورګي پېسي ورګي خو الله د غرق مګه ځای نشې دغه نشته وي تاسو په نکاح کې ضرورت وایي نکاح کې چې ته دغه پېسي ورګې چې د ابو زاح د اعلان لشي ویغه ځال نشي دادار لشي ولا معاشره به مال لې ان تقوموا بالمال زکۍ تقوم سره لا يظهر الا مطلب دغه نکاح کله کېږي نو ضرورتا لشرفه ضرورتا لشرفه مطلب چې دغه مقصد دا دی چې دا محل چې دنه دا دغه دی عزتمن دی نو چې دی بچي د چانه د خرج کېدو نه او د تملک نه مجانن مفت نو ال تمغه چې مہر بچنه اور کړی کیږي چې بلکو به قدر چې دغه نه لګه ولا یظهر عند التفريق اصله اوس دیو نه دیوخ کیمارت ماز زاده بزکو مہر سور پکا کم از کم 20000 روپیا پکا دی 25000 په 25 پیسے کی دا دومره چې د ریده په روګس کمپټي 30000 20000 چين نه پکاردل شي دي نه وځي کمی چين نه نه ولي يظهر عند التفريق اصلا يا اصلا داله اي يسرالګه نخ كارګي دا په وخت د تفريق کې اصلا مطلب داري چكلا 20000 لګیل کو محل اللي سره دا شرفا للمحل مونږ د تقاومو ګرځو اوس چې تفريق کلا له د دې پرم پیسي میسي نه مقرولې چې د ولا چين نه حل استنتاجه کړې دي وروګي هو دله دې پیسي ولهذا ای ما تاو کده د دې وجنه او تاسو ګورئ صحه ازاله بتلاق بلا بدل دکه بوزاده چې دې د خپل ځان نه چیندن هغه سګي ځان نه زالکې ولی ز پی سي میسي بيګي لگا ها دکه بلا بدلین ولا شهودن ولا ولین ولا اذن نو بدل ورکی ان چیندن سره دا غواهان موجودين نو ولي او اذن او درستلاچینا ورکی و انما تصير متقوما بالخلع كتوای په خلع کی ورکا خدای او توي دغه دو دوره په سی و در کبا امره طلاق را کړو اله تا خو دي ولا دغه ور کړل لا وی هغه په نصره غل له پلا جناح آره و په مودد بي خلاف القياس او کوم شي خلاف القياس ثابت کیه خاصه چا پوری اوره پوری و انما قيد بالتلاق په دیمتر کی طلاق بعد د دخول تکي وي لانو اذا شهدا بالتلاق ک دو کسان نو په طلاق سره روکلا قبل د دخول مخه جانا یعنی دخول نو کړي سره نو ادی پی ګوی ګر چې د تلا ورکړل دي چې دا مطلب دار سالم پاتشي یا د غدي ګراله لريال دي کنه نو نیمه حریتو تاسو په ایمان یو او چې رښتیا ګر دا نیمه هر چیرته دا چا د وجرته لرو دې د وجرنا کې دېشیک عہد مورته شیو نو چې مورته شیو ولا مہر نه کې دېشي دې خاون د بلې خدن بچیو هغه بازار نه چوله وي نو په دغه حرام شو بیا نه ولا رحمت لأن قبل الدخول أي ودوستا وإنما قيد الطلاق بالطلاق بالطلاق بعد الدخول لأنه اذا شهد بالطلاق قبل الدخول ثم رجع يضمنان النسب للمهر للزوج لأن قبل الدخول لا يجب عليه المهر مخير دخول قد مهر واجب الا عند الطلاق مگر فسخ كده تشطلاق قبل الدخول وركن المهر بلازمه لان تحتمل ذلك احتمال ان ترتد شد مرتد شي او تواعت يا موافقه ابن الزوج نمان دارضان بني چې ابن زوږ دبلغه دغه خوند به خځو په نامه واکي په پلان باندې آرام شو کنه په هیله اذن نو په دا وکه ام امر چې بالکل يه به اصلا نه لې ریبش کنه و انما اكد نسب المهر او نسب مهر مؤكد چه دي نو دلته کې د طلاق سره شه دي پکه ان شاهدين احزا گویا کې دي گواهان واغستو نسب المهر يد زوجنا واعطاها ادي شذله ورکو نو پيزمنان ما اعطاها ضامن بي ما د اري اعطاء کې ورکر دي دي گواهان ها دي خذته داري په صبر